Capitolul 13. Unde nu cântă nicio pasăre. Vă rog să așteptați aici, sir." Oficerul de serviciu ținea ușa deschisă, poftindu pe merșul să intre într-o cameră spațioasă. Comandantul vă primește imediat." Merșul intră în încăpere, se apropie de o fereastră mare cu vedere dominând asupra portului. Afară, căldura era înăbușitoare. Strălucea soarele. Numeroase nave erau acostate, și întinderea de apă albastră a mării lansa reflexe orbitoare. Alexandria. Marcel zâmbit trist. Fără pitura de camuflaj a unor nave, fără șirul micilor geamanduri și al flotoarelor semnalând de stacadele și plasele antisubmarin, te fi crezut în timp de pace. Pe multe nave erau întinse tende, și la pupa unui mare cucișător, o fanfară cânta la paradă. Tende pânze pentru protejarea punții de soare. Ca să cere executanților să cânte pe o asemenea căldură, șeful fanfarei trebuie că era un adevărat tiran. Merșel privind cameră. Mozaicul final podelei și plafonul în cupolă aveau ceva odihnitor și pentru cine venea de afară, încăperea părea răcoroasă ca un cavou. Pe marmura unei mese solitare se afla un vechi număr dintr-un magazin englez, alături de un carton îngălbenit de vreme pe care se cita. Ce trebuie făcut în caz de alarmă aeriană? Sub recomandările tipărite, cineva care așteptase acolo scrisese cu creionul Adăpostește-te într-o sticlă cu gin. Ocupat acum de comandamentul naval, localul își păstase aproape intact aspectul din timpul precedentului proprietar. Acesta fusese un înalt funcționar al guvernului egiptean, dar se spunea se ocupa mai ales de petrecerile pe care regele le oferea prietenilor. Marshall examina îndelungă enormele picturi morale, dansatoare nude în toate pozițiile imaginabile. Chiar picioarele scaunelor reprezentau picioare feminine. Marshall își întoase ochii. Gândurile ei reveneau mereu la arcea pe care o descoperise legată pe o masă, cu mai puțin de o săptămână în urmă. Se gândea neîncetat la Chantel, cum îi se zbătea în brațe, lovindu-l cu pumni micuți, fără putere și fără să-și dea seama ce face. Ea nu dăduse semne că ar deveni conștientă nici când din barcă au zărit submarinul și când Cain, în picioare, își agita să nebunește brațele ca să atragă atenția celor de veche. Odată ajuns la bord, în timp ce U-192 își croia drum când în imersiune, când la suprafață, și la vecheaț ca Chantel să fie confortabil instalat în cabina lui. Ca un încercă să protesteze. Dar acolo îl interoghez pe Travis. duh în altă parte," îi replica Marshall. Dacă ai poftă, bagă-l într-un tub la înstorpile. Îmi este egal." Chiar la câteva minute de când se comanda, Marshall descoperise că nu de bunăvoie Travis se arăta dispus să aducă servicii patriei sale. La locul din Italia unde lucrase s-au comis unele încercări de sabotaj și fără știrea lui Poliția a început să cercetări. Cuprinși de panică, italienii alergaseră la serviciile de spionaj germane, care la rândul lor telefonaseră cartierului general al Gestapo-ului. Majoritatea mâinii de lucru de acolo pusese recrutată local. S-au constat din niște nenorociți strașnic păziți, aduși de la un lagăr de concentrare din nord. S-au verificat fișele tuturora, între care și al lui Trevis și oficiul Gestapo din Paris comunicase informația mănuțită asupra personajului, dar și asupra relațiilor pe care soția sa era bănuită că le întreține cu rezistența. Sosirea neașteptată a lui Central în Italia a sporit temerile lui Trevis. De aceea, fără a pierde timp, el a considerat că a venit momentul să se sustragă cordonului de supraveghere care se strângea în jurul lui. Îndată ce a fost contactat, s-a decis să plece cu Central și însoțitorii ei. Conspirativ de-a lungul țării, Rătăcind un timp prin ascunzători mai mult sau mai puțin sigure, s-au dormit pe câmp sub cerul liber. Dar totuși considera soția ca fiind cauza principală a schimbării soartei sale. Din cauza ei, nu mai putea continua să lucreze liniștit pentru germani. Bine plătit, el spera să fie și mai bine într-un viitor apropiat. Călătorise mult înaintea războiului și știa că dacă germanii pierdeau ultima bătălie, ipoteza ce îi părea improbabilă, Va găsi modalitatea să dispară în vreo țară neutră, unde va aștepta până când timpurile se vor schimba. Vor fi necesari peste tot ingineri pricepuți, mai ales după război, și el știa că era foarte bine cotat în meseria lui. De multe ori, Mercele încercase să-și imagineze ce fel de om era cel care, chiar dacă relațiile lor nu mai erau bune, își expunea soția ghearelor gestapoului cu scopul de a se pune la adăpost, ba chiar de a fi reabilitat. Divulgând unor oameni ca Simon și Caun multe secrete în legătură cu strategia dușmanilor. Nu aveau medic la bordul submarinului, dar Merciel își dăduse toată ostenela ca centel să se simtă cât mai bine, deși nu putea ghici reacțiile ei interioare. George i a fost de mare ajutor. Vegea asupra ei, păzind să nu fie deranjată, apărându-o ca un câine de pază. Zi după zi, oră după oră, în timp ce ubutul își urma drumul prin apele abandonate acum de de inamice, Marshall așteptase că ea să-l cheme, dar n-a făcut-o. Sta singură în cabină, fără altă companie decât o veioză deasupra cușetei. Smith încerca să-l consoleze pe "A Răbdare, sir! Nu-și revine așa repede. Trebuie timp. Câteodată și altceva." Au ieșit de la suprafață pentru a-și transmite prin radio indicativul codificat. Răspunsul a venit imediat. Destinația Alexandria, păstrând același caracter ultrasecret. În dimineața respectivă, ieșit de la suprafață exact la ora convenită, submarinul intrase în portul Alexandria, escortat de o canonieră din flotila britanică de operații speciale. Acum, submarinul se afla alături de o navă bază. Ea însăși la dană sosise se cu camuflată, dar imediat specialiștii au completat deghizarea cu tende și câteva găleți de vopsea. Nu trebuia să atragă atenția, deși riscul era destul de limitat. Locul mișuna de nave în reparație sau în revizii rapide. O vechitură, mai mult sau mai puțin... Mergele și-a amintit de prima dată când centăl i-a vorbit după ce au revenit la bord... El se afla lângă intrarea cabinei, observându-l pe ceorcil care apropia o ceașcă de supă de buzele tinerei, cât i se păruse de micuță, pierdută într-un veston larg de matelot și niște pantaloni ponosiți. Zărindul i-a îndepărtat ceașca cu un gest brusc și strigase cu vocea voalată. Unde ai fost?" Cu ochii plini de groază, ca un animal hăituit, continuase. Nu ai venit la timp. Lasase să-i cadă capul pe pernă, în timp ce Churchill, sincer, afectat-o scuza. Nu și-a revenit încă săr. Își amintea de chantel, așa cum era când a fost ridicată la bord. Avânătăi pe tot corpul, sânge în jurul gurii. niciun alt spectacol nu-l revoltase mai mult. Dacă l-ar fi avut pe trevis la îndemână, l-ar fi omorât. Submarinul abia a costat la Alexandria, evenimentele s-au precipitat. S-au urcat la bord ofițer cu figuri severe și l-au preluat pe Travis și pe cei trei ai Intelligence Service-ului. Alții de la serviciul sanitar au acordat îngrijiri lui Chandler și lui Moss. Parcă bucuros de călătorie, italianul a coborât la sol fără ajutorul nimănui, salutând cu mâna, ca un suveran în vizită, pe materoții care priveau de pe Cheu. Smith plecase ultimul. În plin soare, cu cisme murdare și veston de piele, părea un erou încarnat de Peter Lore. Actor de teatru și cinema interprete filme germane și americane, polițiște și de aventuri. 1904-1964 Vă orez, noroc, sir!" spus el lui Marshall, strângându-i mâna. Sunteți un om și jumătate!" oare pe pieptul lui Merșel, în dreptul ei inimii, adăugase. Dar mi-deamă că sunteți totuși mult prea inimos. O ușă se deschise fără scomod și, întrerupând șirul gândurilor lui Merșel, ofițerul de serviciu îl anunță Comandorul vă așteaptă, sir. Merșel l-a urmat printr-un culoar gol. Numai cămașă și șort alb, ofițerul nu părea în la locul lui în acest palat. Ar fi fost mai potrivit aici rochii vaporoase, miros de cafea și tinere femei. A fost introdus într-o încăpere asemănătoare cu cea pe care o părăsise, dar plină de dulapuri, telefoane și mese încărcate cu hârtii și dosare. Se ghicea că și aici erau picturi murale, dar dansatoarele nude erau mascate cu hărți și grafice. Comandorul Browning stătea în picioare în fața ferestrei cu spatele spre ușă. La soare, Chelia lui lucea ca o castană dezghiocată. S-a întors la intrarea lui Merșel. Merchel! exclamă el, totdeauna ai știut să mă uluiești. I-a luat mâna și a strâns-o îndelung. Și cu toate cele prin care ai trecut, pare foarte în formă. Merșel își puse șapca pe un colț al mesei și se așeze. Strângerea de mâna lui Browning nu mai era aceeași. Mai puțin fermă, cam tremurând, ca unui om bântuit de friguri. Nu-ți fac alte complimente," are luă Browning răsturnându-se în fotolul turnant. Se pare că-ți priește pericolul." Nu i-a oferit vreo băutură, dar mi părea că nici nu există așa ceva în încăpere. Browning continuă. Capitanul comandor Simon dorește să-ți vorbească cât mai curând posibil. Pentru moment este însă cu cei... Doi agenți caută să lămurească ce a reușit Caun să scoată de la Trevis. Am citit raportul dumitare și mi-a interesat mai ales partea care se referă la distrugătorul scufundat de o bombă teleghidată. Clatină din cap: Îngrozitor! Nu vine să cred! Merșal revedea în minte bătălia: cele două nave trăgând salve asupra submarinului său. Apoi întrebă: Ce nave era, Săr? Dândii, Întorcându-se Browning, a rotit fotolul care scârții sub greutatea lui. Privea undeva departe. La bord se afla și fiul meu, aspirant. Merșul îl privi lung, i treculă prin minte și alte suferințe ale altora momente de tensiune pe mare, atacul condus de Smith contra postului de poliție italian. Îmi pare rău, sir. Au fost supraviețuitori? Browning ofta adânc. Câțiva, dar el n-a fost printre ei. Se uită la Marshall, dar privea parcă la ceva dincolo de el. Își trese glasul și, reașezând hârtile de pe birou, continuă. Mi-e teamă că nu o să putem acorda permisii echipajului dumitale. Am dat instrucțiuni ca oamenii să beneficieze pe nava bază de tot confortul. băi, spectacole de cinema, distracțiile obișnuite. Îmi pare rău că nu pot face mai mult, din motive de securitate. Pronunțase foarte încet ultimele cuvinte, parcă reflectând asupra lor. Mă întrebam, sir, în legătură cu doamna Trevis, aduse vorba Marshall. Urmărind reacția lui Browning, adăugă după o scurtă pauză. Ce se va întâmpla cu ea? Cred că se va întoarce în Anglia. Organizația de care depinde se va ocupa de ea. O tânără curajoasă. Mi-ar fi plăcut să o cunosc. Consrus ușor, continuă. Doamne, Marshall, ai avut perfectă dreptate să procedezi așa cum ai făcut. Dar nu toți sunt de aceeași părere. Ridicând din numeri. Va trebui totuși să se ia o decizie. Ori sunteți o unitate navală ca oricare, ori îndepliniți misiuni speciale. Încep să mă întreb dacă noi știm ce vrem. Ușa s-a deschis încet. A sosit capitan comandor Simon, sir. Bine. Cu voce grăbită, privind pe Marshall în ochi, Browning adăugă răsturnându-se în fotoliu. Să mă lași pe mine să aranjez lucrurile. Oi fi eu bătrân, dar tot mai sunt bun la câte ceva. Simon intră grăbit și s-a aruncă șapca pe un scaun. Purta o uniformă albă, bine croită și imaculată. Vorbea tare, roșu de mânie. Am aflat că ești aici, Marshall. La naiba. De-asta data ai întrecut măsura." Browning a intervenit. Stai jos. Nu vreau să vă certați în biroul meu." Simon se așeză, își potrivit dunga pantalonilor și continuă mai calm. Când am fost informat de isprava dumitale, când am auzit cum a expus totul, misiunea, submarinul, totul, procedând după capul dumitale, nu mi-am crezut urechilor. Chiar dumneata mi-ai spus, replica Marshall, că la fața locului voi fi singurul care decide. Submarinul și-a îndeplinit misiunea. A fost la întâlnire la momentul stabilit, conform instrucțiunilor dumitale. După scurtă tăcere, fixându-l pe Simon în ochi. Sir... Nu ți-am dat instrucțiuni să cobori la uscat. Nebunia asta ai comis-o din proprie inițiativă. Figura lui Simon devenea din nou purpurie. Tânăr a își să făcea meseria, ca noi toți. Merșel își tădui seama că, fără să vrea, se ridicase în picioare. O torturau. Nu ședea dacă alții în spatele unui birou. Debarcase cu aerul Carter, dacă acesta este veritabilul lui nume. Și ambii s-au lăsat arestați. Și toate asta pentru a salva un nemernic, trădătorul cu care discutai din Și privindul rece pe Simon, continuă. Oamenii dumitale au trimis un vie parul acelea, fără să știe că lucrurile puteau deveni atât de periculoase. De fapt, nici nu vă păsa. Furios, Simon ripostă. Și dacă te prindeau și pe dumneata, nu crezi că ar mai fi aflat și alte lucruri? Despre ubut, despre misiune, despre toate ar fi aflat totul. Merșel zâmbi, văzând cum Simon dădea în vilag punctele slabe ale planurilor sale și trânti scurt. Cât că spusele dumitane se aplică mai curând celor din organizația din care faci parte. Browning s-a ridicat. Dați-mi voie! Acum este rândul meu să vorbesc. În ultimele zile ne-am consultat îndelung cu șefii de stat major, atât britanic cât și american, și s-au luat unele hotărâri importante. Un moment, Simon îl uită pe Marshall. -o, o veste interesantă, sir. N-am fost informat. Browning îl privi calm. Mi se pare că tocmai asta fac acum. Mai rămân destabilit unele amănunte. Dar vom debarca în Sicilia în primele două săptămâni din iulie. Este aproape sigur. Simon își scoase din buzunar tabachera. Dacă despre asta este vorba, sunt și eu la curent. Foarte bine, ripostă Browning zâmbind. Înainte de debarcare însă, avem de îndeplinit o anumită sarcină care va facilita operația și, cu puțin noroc, va salva numeroase vieți omenești. Cu aprinsă, Simon se reașeze pe scaun păstrând tăcere. Impasibil, fără emoție aparentă, Browning continuă. Bombele teleghidate se în Italia ca piese detașate. După ce sunt asamblate în uzina în care lucra acest trevis, sunt dirijate pe calea ferată sau cu cani spre diferite baze aeriene. Aproape toate sunt expediate spre est și pe coasta Adriaticii. Indiscreții premeditate au convins pe inamic că planuim să debarcăm în Grecia, în Balcani. Totuși, unele din aceste mașinării sunt expediate pe mare în Sicilia și puse la dispoziția celor din Luftwaffe. Multe au și ajuns în Sicilia, dar mai putine decât dacă Germania ar fi cunoscut adevăratele noastre intenții. Evident, sir, a început Simon pe un ton sec. Îmi pare bine că te aud vorbind astfel, dar ceea ce fără îndoială nu știi este că stocurile din Sicilia sunt puse sub comanda unui anumit general italian pe care îl cunosc chiar dinaintea războiului din 1914-1918. Am luptat apoi în primul război mondial pe același front și, fără împrejurările știute, am fi rămas excelenți prieteni. Simon își redobândise încrederea în sine. Un râs scurt ironic. În locul dumneavoastră, săr, n-aș prea vorbi despre asta." Ba, da, am și vorbit, șefilor de la statul major." A lăsat să treacă două-trei secunde. Cuvintele își atinsese răținta. Se cunoștea după expresia a lui Simon... Tot sunt de acord că italienii vor trece de partea noastră îndată ce vom debarca. Bineînțeles, cei din partea locului. Generalul în chestiune este inteligent, destul de perspicace ca să înțeleagă că dacă colaborează cu noi înainte de debarcare, viitorul lui este asigurat. Și în același timp va cruța mulți oameni din regimentele sale." Simon se ridică pe jumătate și se reașeză pe scaun. Înaintea debarcării, sir?" Da." Am vorbit clar. Dacă îi se fac promisiuni cu certitudinea că vor fi respectate, generalul va pune mâna pe toate depozitele subterane unde se află bombe și le va bloca. Asemenea bombe mai sunt și în alte părți, dar până să parvină unde trebuie, cu un gest larg își trecu mâna pe deasupra hărții. Scurt, răcanii britanici și americani vor putea curând să se bronzeze la soare la Palermo și Siracuza. S-a adresat lui Marshall, care asculta în tăcere. Ce crezi?" Marshall aprobă din cap. Dacă se poate face, sir, sunt de acord cu dumneavoastră." Simon nu se mai putut stăpâni. Dacă se poate face, dar dacă mi-e permis să știu, cine va primi misiunea de a-și lua un asemenea angajament față de acel general italian, sir?" Figura lui Browning s-a destins zâmbind. Eu?" Da, dar......" Simon privi în jur rătăcit. Dar, sir, n-aveți nicio experiență în acest gen de acțiuni." Ce spui? Sunt prea bătrân, nu-i așa?" După un oftat, nu lipsi de satisfacție, continua. Slavă Domnului, mai sunt unii care judecă altfel." Privi calm la Simon. Dacă vrei să știi mai multe..." De la biroul comandantului șef și aghiotantul lui îți va da amănunte." Simon își luă șapca și se ridică foarte înțepat. Am înțeles, sir. Din moment ce totul este decis..." Într-adevăr, totul este decis." Zâmbind din nou, Browning atăugă. În mod definitiv." Când s-a închis ușa în urma lui Simon... Browning se îndreptă spre un dulap ce părea plin cu dosare și îi scoase o sticlă intactă. Whisky special," spuse el. L-am primit în dar de la un ofițer din statul major al lui Eisenhower. Nu l-am gustat încă, dar ziua de astăzi merită a fi sărbătorită cu așa ceva." Era emoționat. Câteva picături au căzut pe masă. Am așteptat mult timp acest moment, numai ca să văd ce mutră face acest tip impertinent." Veți avea nevoie de submarinul meu, Sir. Aș putea găsi ceva mai bun?" Browning îl privit drept în ochi. Țin mult la dumneata, Marshall. Cred că ești un om la fel cum ar fi devenit și David al meu. Cel puțin îmi place să cred." Marshall își stăpâni emoția. Vă mulțumesc, Sir. de încrederea ce mi-a acordați. Nici nu știți cât sunt de impresionat. Nu găsesc cuvinte." Pe figura lui Browning apărut o undă de satisfacție. Mă bucur, relua el, că atunci când această nouă misiune va fi îndeplinită, vom putea termina și cu U-192. Vom conferi submarinului Dumitale un nume corespunzător și îl vom folosi la operații mai puțin neobișnuite. Și dumneavoastră, săr? Ei bine, Simon are dreptate numai dintr-un singur punct de vedere. Încep să îmbătrânesc. Cu un foarte indiferent. Se vorbește, dar nu este decât un zvon că voi fi înaintat contra-amiral. Ochii străluciră un moment. Și mi se va da comanda unei baze de submarine undeva. Mă bucur pentru dumneavoastră, săr. Meritați cu prisosință o asemenea avansare. Acum, Merchel, să nu iei nume de rău ceea ce îți voi spune cu toată sinceritatea. Războiul te-a solicitat mult. Ți s-au cerut prea multe, în prea scurt timp. Până la sfârșit, surmenajul își arată colții. Îmi închipui că știi tot atât de bine ca și mine. S-ar fi cuvenit ca Mercer să protesteze cu energie. N-a făcut-o, dar a avut impresia că se ridică brusc o greutate ce apasă umerii. Browning continuă. Pentru ca viitoarea bază să fie așa cum o văd eu, am nevoie de un om priceput care să mă ajute să o dirigez. Un combatant care a participat la operații, nu o mămâie provenind direct de la amiralitate. După care cred că vei putea fi numit comandant al unei grupe de escortă. Vei lupta la suprafață. Vei învăța pe alții cum să distrugă submarine. Gândește-te la toate astea. Dar deocamdată avem încă foarte multe de făcut. Merger asculta se fără un gest. Mă voi gândi, sir. Astfel, reluă Browning, îmi mai trebuie câteva zile ca să pun definitiv la punct planul meu. Am dat dispoziții ca dumneata și secundul dumitale să fiți încărtiruiți la țărm. Ambii aveți nevoie de odihnă, dar nu putem face prea mult pentru voi. De fapt, cum se simte secundul dumitale? Lui merșel le rapid prin minte ultimele întâmplări. Pe drumul de întoarcere simțise încordarea crescândă, devenind o veritabilă barieră între Gerard și devre. Și Frență-l avea parcă o parte din vină, dar Merșul se făcuse că nu înțelege. Așa că-i răspunse lui Browning. Foarte bine, sir! Minunat! Gerard a acționat bine așteptând să vă întoarceți din escapada aceea. L-am propus să fie decorat, ca și pe dumneata de altfel. Fără să lase timp lui Merșul să-i răspundă, Browning adăugă. Și acum încearcă să te relaxezi. În ce mă privește, o să mă acord încă un pahar... Poate chiar mai multe, ca să savurez modesta mea victorie de astăzi. Când Mercer părăsi încăperea, Browning se apropia să de fereastră. Avea ochii umezi. Din cauza că privea la soare, poate. Dar Merșel nu era deloc sigur. Camionul militar de mare tonaj se opri cu o smucitură brutală, stârnind un adevărat nor de praf. Șoferul, un adolescent cu ten bronzat, purtând doar short și cască metalică, arătă cu mâna spre o clădire cu ziduri albe, nu departe de drum. Am ajuns, sir. Îmi pare rău că nu vă pot aștepta ca să vă aduc tot eu înapoi la Alexandria. Merșel sărit din cabină și, și scutură praful de pe cămașă. Soldatul era de tip obișnuit, simplu și serios. Nu mai era foarte tânăr. Povestea lui se confunda cu imaginea de pe portiera a vehicolului. Înfățișind un șoarece din deșert, în semnul armatei a opta britanice. Ca și mulți alții, peste câteva săptămâni, va lupta în Sicilia dacă planurile lui Browning vor ajunge să fie puse în aplicare. Îți mulțumesc, soldat," spuse Marshall, dându-i un pachet de țigări. Nu-i nimic. Am să mă întorc pe jos." Țigări de import? Vă mulțumesc, săr." șoferul privind văzduh dar băgați de seamă, după 50 de pași veți fi devorat de muște. A îmbrăiat și camionul s-a îndepărtat. Roțile sunt, de în urmă, o tornadă în miniatură de nisip și praf. Un drum lateral în gust duce la clădirea izolată indicată, făcând-o să apară și mai impozantă. Semăna în mai mare cu cea în care o regăsise pe Central trevis. Își aminti de spama brusca lui Kane, în momentul când scăpase grenada, privind cu ochii încruntați la fulgerările armelor, la Smith strigând dă la cap!" Apoi la tânăra imobilizată sub becul slab din plafon. La poartă, un militar cu chipiu roșu de polițist îi ieșine în întâmpinare, salută și, recunoscând gradul de ofițer de pe umărul lui Marshall, îl întrebă Ce doriți, sir?" Marshall își aminti de sergentul major care îl primise în Scoția pe acel teribil aeroport. Cât de multe se întâmplase de atunci și cât de repede își prezentă permisul de intrare. Sunt autorizat să vizitez o persoană internată în spital. A, asta e altceva. Polițistul s-a dat înapoi cu câțiva pași pentru a intra în umbra zidului. N-avem mulți vizitatori. Se pare că nu prea sunt permise vizite. I-a restituit documentul, apoi l-a îndrumat pe o aleie. Prin ușa aceea mare... Și mai întrebați. Pe drum merșel, s-a întors din simplă curiozitate. Polițistul telefona. Mereu vigilența. Ceremonia de la poartă s-a repetat într-un vestibul răcoros. Permisul, buletinul de identitate, cerute politicos, dar cu o vagă iritație în voce. De ce tulbura liniștea oamenilor? Așa cum se aștepta, spitalul nu era unul obișnuit. Era destinat numai pentru cei îmbolnăviți fizic, nu psihic, în invizibilul război al spionilor și contra spionilor. Vă rog să mă urmați, sir! Condus de un planton, Merșel a trecut printr-un culoar cu parchetul admirabil ceruit, la care totuși mai lustruia și acum un grup de ordonanțe egiptene. Priviții, spuse plantonul, freacă două o oră! A deschis o ușă, lăsând pe Merșel să treacă, spunându-i. Aici este doctorul Săr." Scund de statură și de chisit, medicul se mâna cu o pasăre. Când ventilatorul îi se rotea deasupra capului, facea să fâlfie gulerul bluzei sale albe și personajul te ducea cu gândul la un cocoș umflându se în pene. Cu ce vă pot fi de folos?" întrebă medicul. Aș dori să văd pe Mistrevis, dacă se poate." Ah, da." Cu un gest, doctorul îl invită pe Marshall să ia loc. Sunteți probabil comandantul submarinului care... Foarte bine, să stăm puțin de vorbă." Este pe cale să se însănătoșească? Micul om ridică ochii spre ventilator. Nu putem decât spera. Fizic, desigur, totul merge bine. N-am să vă plictisesc cu un jargon de specialitate, care de obicei nu spune mare lucru, dar pot afirma că nu ar fi trebuit trimis în acea misiune. Acum... Faptul fiind consumat, nu are rost să mai fie acuzat cineva. Oricum, este prea târziu. Vreți să spuneți că mai are nevoie de repaus, că va mai trebui timp până să-și revină? Medicul privi lung la Marshall. Dacă înțeleg bine, relua el, vizita dumneavoastră nu este de simplă politețe. Bănuiam, dar prefer să fiu sigur. când din numeri. Sincer vorbind, nici nu prea știu ce pot face pentru dânsa. Poate că se însănătoșește complet, dar s-ar putea să nu-și mai revină ca mulți alți pacienți pe care i-am îngrijit aici. Se ridică și merse la fereastră. Veniți lângă mine! Am de -a deschis jaluzelele de la o fereastră care dădea într-o mică grădină interioară, în parte umbrită și înveselită de culorile florilor, din câteva mari vase de piatră. Înaintea uneia din aceste vaze, sta un om singuratic și o contempla cu atenție încordată. Purta pantalon de pișama și o tunică și avea cam 20 de ani. Este locotenentul... N-are importanță numele, spuse medicul. A servit în formațiile de comandă care au operat în deșert. Un om inteligent. Înainte de război, începuse să lucreze ca arhitect. Astăzi nu mai vorbește și nu reacționează chiar dacă îi amintesc de familie și de propriul lui trecut pare că s-a desprins cu desăvârșire, ca și cum toate ar fi încetat să mai existe. Vederea acestui om, cu totul străin de lumea lui, l-a consternat pe Merșel. N-ar fi mai omenește," întreba el, să fie trimis în Anglia, îndepărtat de aici?" Medicul reînchise oblonul. Nu îndrăznesc. În afară de flori nu mai manifestă interes pentru nimic." Ce reprezintă florile pentru el?" Oare le vede? Nu știu. Dar poate că este un început, un progres. Poate, dar singurul în trei luni. A sunat nerăbdător telefonul. Vă spun toate astea ca să vă previn, să vă pregătesc sufletește. Ridica receptorul, dar continuă. Camera în care se află mister Evis este în fundul culoarului, numărul 20. Merchel mai ezită să bată când ușa se deschise fără scomod și apăru o infirmieră care le examină cu un ochi sever timp de câteva secunde. Sunt locotenent comandorul Merșel. El a întrerupt. Știu, am fost prevenită. Bine ați venit. Privindu-și ceasul. Să nu stați prea mult. Dar minter poate că va cere să plecați imediat. Se întâmplă. Merșel ar fi sugrumat pe această infirmieră. Se întâmplă ca și cum centăl era deja condamnată, ca micul locotenent din curte cu florile lui. Nu voi fi departe," adăugă infirmiera. La nevoie mă chemați." Centăl era întinse pe un pat de campanie alb cu spatele sprijinit de perne, cu brațele întinse pe cearșaf. Întoarse încet capul spre Merșel. Dar ochii erau ascunși de ochelari de soare cu sticle puternic colorate. Lui Merșel îi trecu prin minte imaginea unui copil orb. Dumneata, ești? Își ar șaful și cuvertura până la gât. Mi s-a spus că vei veni. În voce nici urmă de emoție. Figura inexpresivă. Merșel se apropie de pat și se așeză pe un scaun. Era cald. Probabil îl ocupase infirmiera, păzindu-și pacienta. Am vrut să-ți aduc ceva, dar n-am avut timp. M-am zbătut ca să obțin permisul și să găsesc un mijloc de transport. se împotriva tentației de a întinde brațul și a lua mâna tinerii în trasa. Cum te simți? Din pat pot privi pe fereastră. A schițat începutul unui gest, dar îndată și-a lăsat mâna să cadă. Se vede un copac, dar n-am reușit încă să zăresc o pasăre. A tăcut. s-a plecat puțin spre ea, provocându-i o ușoară mișcare de retragere, cum se mai întâmplase și altă dată. Arăți minunat!" are lua el. Chiar în această pijamă de spital militar." Ea nu-i zâmbi. Afară e cald ca într-un cuptor." Mersel descoperi cu disperare că nu știe ce să spună, că e incapabil să-i fie de ajutor, că se simte stângat și inutil ca o mașinărie, gândi el. vorbește de cei de pe submarin. Și tânăra s-a întors pe o parte spre al privi. Ce face acel marinar din Londra, care a fost atât de bun cu mine? Churchill, forțându-se, să zâmbească. Continua să se plângă. Îi pare rău că nu mai are cum să se ocupe de dumneata. cât că și ofițerii te regretă. Cât de departe mi se par toate asta? Lui Merșel îi veniră în minte spusele medicului șef. Repede adăugă. Aș vrea să te scot de aici cât mai curând." Cianta privit privi din nou spre și rămasă un moment tăcută. Imposibil." Cu o ușoară ridicare din numeri." Și unde mai duce?" În altă parte, departe de război." Merșel nu era sigur că ea l-asculta, dar continuă. Vreau să mergem să vedem piramidele. O să dejunăm pe malul Nilului și ne vom plimba pe cămile ca niște turiști adevărați. Și-a pus mâna pe cea a tinerii. Ți-ar face bine. Dar ea își retase mâinile, ascunzându-le sub cuvertură. Visuri! Vocea îi părea venind din departare și Mersul se întreba dacă nu cumva se afla sub influența unui tranquilizant. Piramidele... Dar Merșel nu renunța. Da, spuse el, la lumina lunii. Privintul din nou. Le-ai mai văzut? Împreună cu o prietenă? Accentul francez devenise mai pronunțat. Merșel cătână din cap și adăugă scuzându-se. Nu l am văzut niciodată. De afară s-auzau voci, pași pe coridor. Inspecții obișnuite, spuse ea. După un gestii continuă. Mă supraveghează. Vor numai să te facă bine, centl. O privi temător, fără să vrei spusese pe nume. Și, într-adevăr, n-ai văzut niciodată piramidele? Ea se întoarse într-un cot spre a-l privi direct. Numai în filme. Incapabil de a privi în altă parte, vedea o mână ieșind de sub cuvertură foarte încet, ca un animal fricos ieșind din ascunzătoare. Nu mi s-ar permite," pronunța ea cu glas slab. E contrar regulamentului." Acum, mâna ei o atingea pe cea a lui Merșel. Privind mâna tinerei femei, observă că nu mai avea verighetă. Aș putea totuși încerca." Știu ce că tovarășia mea, nu este prea interesantă, dar nu vorbi așa. Degetele ei au apucat mâna strângând tare. Ești un om minunat. Când mă gândesc cum am purtat cu dumneata și ce ai făcut pentru mine... De sub lentilele negre ale ochelarilor au apărut două lacrimi. Nu-i nimic, nu te îngrijora, continuă ea. De când sunt aici, mi se întâmplă de să plâng. Nu s-a ferit când el i-a tamponat obrașii cu Batista. Merșel s-a ridicat încet, pregeta să se despartă. Mă duc să vorbesc cu medicul șef. Era emoționată. Buza inferioară îi tremura aproape imperceptibil. Mi se pare, a spus ea, că adina mi-ai spus pe nume. Așa este. Ai un nume atât de frumos. Al dumitarei este Steven. Încruntând fruntea, silabisii. Steven. Zâmpind la rândul ei. Nici Steven nu este urât." Infirmiera a deschis ușa anunțând. S-a terminat vizita. Cum ne simțim?" Merșelul o luă de mână pe centl și răspunse. Mulțumesc! Ne simțim minunat! Plec, dar mă întorc peste un minut." Infirmiera încă nu-și revenise din mirare când Mershel intră în cabinetul medicului șef. Doctorul William să ascultă cererea lui Mershel fără să-l întrerupă. Apoi îl întrebă. Cât timp ai la dispoziție?" Nu prea știu. Probabil câteva zile." Destul ca să încercăm experiența. Nu văd de ce n ar reuși." Doar dacă... doar dacă... dacă încerci să forțezi vindecarea, în acest caz s-ar putea să nu reziste. Deocamdată, orice contact prezintă pentru ea un risc, dar riscul merită să fie asumat." Întinse mâna lui Merșel. Obține permisia. De rest, mă ocup eu." Cu mâna pe clanța ușii, Merchel declară. Sunt sigur de reușită, doctore." Îi trebuie o schimbare radicală. După plecarea vizitatorului, medicul ridică receptorul telefonului. Nici ofițerul ăsta de marină nu prea stă bine cu sănătatea, gândi medicul, dar poate că are dreptate și va reuși să o vindece pe tânăra franțuzoaică și s-ar putea ca vindecarea să fie reciprocă. Când a terminat convoibirea telefonică, doctorul a revenit la fereastră. Locotenentul X își contempla mereu vaza cu flori. Numai umbra îi se deplasase puțin...